Buonasera e buon ascolto da Radio Onda Rosso 87.9 in FM, il numero di telefono per chi volesse intervenire nella trasmissione è 49 Dunque la tela delle Sibille ritorna dopo circa un mese, forse no, un po' di meno, eh, con eh, Daniela ed Elena eh, interpreteranno due eh, figure di donne molto importanti, la eh, Sibilla Appenninica Daniela e la Sibilla Cumana. Elena, a voi la parola delle Sibille. Cara sorella cumana, sono mesi oramai che hai lasciato il nostro rifugio appenninico per ritornare nelle tue antiche terre. Hai visitato archivi, biblioteche, musei, siti archeologici, travestita da colta attenta ricercatrice o anche da turista curiosa. Ed è lì Io lì ad aspettare il tuo rientro, a fare da guardiare al nostro regno, ad arginare i fiumi di lacrime di Albune a Tirburtina che, come sai, fedele a se stessa, fa acqua da tutte le parti, a combattere con quei testoni dei piceni e senza avere tue notizie. Perciò mi sono decisa a venire a cercare e dove ti trovo in questa sala conferenza a fare sfoggio della tua cultura costringendomi ad esibirmi. per non essere da meno, in una dotta e forse noiosa disanima sul mio personaggio e sul mito, con la descrizione annessa e connessa dei luoghi in cui persiste. E dimmi, come a tutt'oggi, in ambito filologico e storico, la tua individualità di cumana è conosciuta e tramandata. Ti conosco bene e <ride> sapevo che saresti venuta a cercarmi. E in fondo, questo bel pubblico fra uno sbadiglio e l'altro ha meritato il nostro apporto culturale ma non sto a cogliere i tuoi larvati rimproveri e vengo al dunque Virgilio mi ha chiamata anziana dei fobe e molti altri nomi mi hanno attribuito Erofile, la profetessa considerata dai più come la prima Sibilla cioè la Marpessa o Eritrea E anche Amaltea, la nutrice di Giove, ed Demofile, sono legata a Cuma, unica città, oltre le ioniche Efeso e Samo, ove compaiono chiare testimonianze della nostra esistenza in età arcaica. E per amore del vero, queste città non avevano un culto di Apollo importante. Le testimonianze archeologiche sulla mia esistenza sono molto più antiche dell'epoca ellenistica, quando scrittori greci e latini hanno scritto di me e le più antiche notizie mi dicono una veggente errante. Sono dunque avvolta più che mai dalla leggenda dei tempi arcaici che mi caratterizza come Cimmeria, una sibilla meno famosa in Campania. Gli analisti romani che si rifacevano a Nevio dicevano che Enea, fuggito da Troia, raggiunse l'Italia ove consultò la Sibilla che profetava il futuro ai mortali e viveva nella città dei Cimmeri. Questo stesso tema, poi, fu ripreso anche da Virgilio. Un precedente, però, si trova in una fonte greca, Eforo. che nella descrizione dell'Italia menzionava un centro oracolare presso il lago d'Averno sede dei cimmeri per Omero i cimmeroi non erano i cavalieri invasori dell'Asia minore nel VII secolo a.C. bensì un popolo che viveva nell'oscurità perpetua all'estremità occidentale del mondo e Cuma o per meglio dire il territorio flegreo erano situati all'estremità occidentale del mondo greco Eforo descrive questo popolo come abitante di more sotterranee chiamate argille collegate tra loro da cunicoli i cimmeri accoglievano gli stranieri nel centro oracolare situato nelle profondità della terra Ed era usanza ancestrale che coloro che avessero a che fare con lo stesso non vedessero il sole, ma uscissero dalle caverne solo di notte. Furono sterminati poi da un re irato per una profezia errata. Ma il centro oracolare esiste ancora, perché fu trasferito in altro luogo. No, più vicino. È probabile che Eforo avesse tratto queste notizie da qualche... tradizione più antica alla quale le numerose caverne e grotte intorno all'Averno fornivano possibili fondamenti per memorie di culti sotterranei di grotta come d'altra parte è ancora più probabile che ne fosse influenzato Nevio nativo della Campania e poiché Cuma non esisteva prima della guerra di Troia è possibile che le precedenti tradizioni locali su un oracolo sotterraneo della zona flegrea Poi siano state trasferite a Cuma, nel rispetto della cronologia della sua fondazione, e colorandosi di grecità. Anche per la morfologia della zona, caratterizzata da una moltitudine di crateri, da tutti i fenomeni più singolari dell'idrologia e del vulcanesimo, da caverne e spelonche, da boschi fittissimi. Ma non farmi parlare a lungo, poiché, come tuo solito, mi taccerai di erudizione. Dimmi piuttosto di te, pochi conoscono le tue origini. Le mie origini si perdono nella notte dei tempi, ai primordi della civiltà, quando le basi della storia codificata erano ancora in embrione e vita e sopravvivenza erano una sola cosa. solo oggi grazie alle nuove scienze a recenti scoperte archeologiche e agli studi di paleontologi e antropologi si comincia a delineare l'esistenza di una civiltà detta danubiana così chiamata dall'archeologo e paleostorico Gordon Child che estendendosi dall'Ucraina alla Spagna Scendeva lungo la penisola italica Attraverso le vie di, eh, di cresta del nuovo appennino Configurandosi come Sibillina C'erano civiltà sibilline attorno tutto il Mediterraneo Fino alle zone interne dell'Europa Dall'Africa all'Asia minore a ogni, eh, E ogni insediamento dopo la rivoluzione del neolitico Aveva la sua Sibilla Nell'insediamento centro-appenninico mi, chiam, mi chiamai Appenninica E anch'io ero cimmerica Ma in realtà cimmeriche o cimmeriane erano per i greci e i romani le culture preesistenti che non avevano capito né tentato di capire, relegandole nella magia e nella leggenda per giustificarne l'emarginazione e reiterati tentativi di sterminio, come citano e Eforo e Nevio. Apparivano loro misteriose, cimmeriche appunto, come il cavallo alato e l'idra a sette teste, Ma nell'immaginario collettivo il loro ricordo rimane, fino ad influenzare autori classici che, nel corso del tempo, attribuirono, non per mera confusione, ma per comune assimilazione di origine, il nome interscambiabile di cimerica a tutte e tre noi sibille italiche, ossia tu, la cumana, io, la penninica e la nostra amica che ci sta aspettando, la tiburtina. sovrapponendone alla bisogna storie, leggende, oracoli e sortes in un intreccio di sedi oracolari e svariate tipo, eh, tipologie mantiche. Paiono storicamente acclarati nell'Italia centrale i centri oracolari di Ostia, Caere e di Faleri che con Clitumno e Gubbio rientrano nei territori sotto la mia influenza. Quella Gubbio, dove furono rivenuti Nel 1444 le famose tavole ugovine, risalenti al II-III secolo prima dell'era comune, che insieme al Liber Liteum etrusco formano il più antico e completo documento riguardante rituali religiosi pre-cristiani, probabilmente riferiti agli albori del primo millennio. avanti Cristo e appartenenti alle confederazioni umbro-picene, visto che sono scritte in caratteri etrusco piceni arcaici ciò a riprova di come i culti della vita e della natura gestiti da noi Sibille furono manipolati e codificati già in epoca preromana dalle comunità confederate dei popoli politalici e ora racconta invece quale fu l'escamotage di Virgilio che volle farti risiedere a Cuma semplicemente facendomi precedere da Dedalo il famoso architetto contemporaneo di Minosse quale artefice del tempio di Apollo a Cuma è chiaro perciò escludendo le soluzioni utopistiche che la mia presenza ancora prima di essere fissata come Sibilla legata a Cuma ad una colonia greca e ad Apollo così come forse tu ricordi fosse inserita nella realtà locale italica di un centro oracolare collegato ai luoghi sotterranei e alle grotte I romani avevano interesse a collegare la venuta di Enea ad una profezia sibillina. Interesse che non mancò neanche ai greci del periodo ellenistico, che vollero inglobare la nascita di Roma nella loro mitologia. Ma voglio distinguere la matrice romana da quella greca, e te ne parlerò in seguito. Una prima pausa musicale, ricordiamo il numero di telefono, cui potrete telefonare al termine della lettura, delle letture, e adesso ascoltiamo un pezzo dal film Kill Bill, volume secondo. Allora, dunque, non facciamo la lunga, raccontami. Questa è bella. Un'altra <ride> leggenda citata da molte fonti, ad esempio da Varrone, narra della vendita da me fatta dei libri sibillini a Tarquinio il Superbo. La leggenda dice che gli offrì nove rotoli per una somma ingente di danaro. Al rifiuto del re bruciai tre volumi. e gli offrì i rimanenti sei allo stesso prezzo. Il re rifiutò ancora e ne bruciai altri tre, ripetendo la stessa richiesta. Finalmente <ride> il re intuì l'importanza dei rotoli e ne acquistò tre al prezzo di nove. La leggenda suggerisce un dato importante. Tarquinio seguiva il principio eccellente della politica romana... secondo cui, quando si presentava un fenomeno sconcertante, presago di qualche pericolo, venivano consultati i libri sibillini e si può supporre che gli oracoli, in esametri greci, circolassero in Italia centrale, avendo Cuma come fonte principale. è certo comunque che questi oracoli, chiamati libri sibillini, circolavano nell'italia del VI secolo avanti cristo ma anche a te è stata attribuita la stessa impresa impresa mia o tua che fosse strumentalizzata specie all'epoca delle guerre civili a roma sì è vero e come nella zona freglea si parla di un antro abitato dalla cumana anche se non ancora topograficamente localizzato, così è ormai oggi acclarato e dimostrato dal rinvenimento di reperti archeologici che il complesso sito ipogeo del Monte Appenninico che ha preso il mio nome, Monti Sibilla, fosse meta di pellegrinaggi per pratiche culturali officiate in grotte gestite da donne o sibille accertate almeno dall'età del ferro. Inoltre il culto delle acque localizzato da Orazio presso Tivoli è caratteristico della Tiburtina Albunea, nemmeno mi è eh, estraneo e non solo per il lago appenninico di origine glaciale prospiciente il mio monte e la mia grotta. Come il mio lago d'Averno e l'adiacente Monte Barbaro. Ma anche per l'abbondanza di risorse idriche e acque sulfuree nelle terre sotto la mia influenza un vero serbatoio di oro blu diremo adesso. Eppure mm, Carmenta ed Egeria furono l'eco lontano del mio arcaico potere sulle acque e specie sorgive mefitiche, fonte di vita e di salute. Ritornando a te, nonostante il tuo dire e la verità che noi conosciamo, si continua a credere che tu venissi da fuori. La, la più accreditata è la provenienza orientale. Gli uomini hanno sempre tentato, in accordo alle mode dei tempi, di attribuirmi origini forestiere. Le fonti sono numerose. Ad esempio, la leggenda delfica di Coreta, un pastore di capre che la leggenda dice aver scoperto la fenditura dell'oracolo presso Delfi, dalla quale uscivano vapori che inducevano la trance profetica della pizia. non è dell'età arcaica ma sembra appartenere al tardo IV secolo avanti Cristo fu al contrario inventata per dare una spiegazione eziologica all'uso delle capre nel rituale della pizia e una spiegazione razionale alla sua ispirazione attraverso i vapori inebrianti e certo non può essere attribuita anche a me che in quel periodo avevo già cessato di svolgere la mia funzione a cuma Non esistono infatti fonti che parlino di un centro oracolare cumano attivo sotto i romani ed è ragionevole supporre che l'oracolo si fosse già trasferito altrove nel periodo in cui la città fu presa dai campani Fu questa conquista che pose fine all'uso della caverna conquista spietata come ce la descrive Diodoro Siculo Un'altra leggenda fa risalire le mie origini ad Eritre per poi riportarmi a Cuma da immigrata. Un po' però ci hanno colto, l'istinto di peripatetica ce l'hai davvero? Nel pseudo Aristotele del III secolo a.C. si menziona la stanza sotterranea di Sibilla presso Cuma e si dice, era Eritrea, benché chiamata cumana da alcuni abitanti d'Italia ed altri... Malancrera testa nera. La fonte storica di questa versione fu scritta quando Kuma fu presa dagli Osci prima che i Romani avessero il controllo totale della Campania. Anche per Livio ero venuta da fuori, perché menzionando la profetessa Carmenta, egli afferma che questa esisteva prima del mio arrivo. C'è anche chi mi collega a Cassandra o mi dà un'origine babilonese. Devo dirti però che sono stufa di quanto gli italiani ammirino solo ciò che viene da fuori, trascurando di conoscere le proprie tradizioni e la propria genia. Insomma, alla fine hanno sparso, come si suol dire, nero di seppia anche sulla tua autoctonia. Ma pescando nella mia memoria e ritornando alle società sibilline, ti devo ricordare che erano caratterizzate dal buon senso, dall'attaccamento alla vita e dal rifiuto di codici astratti e terroristici. L'organizzazione comunitaria era aperta e autogestita attivamente da tutti i membri in un continuum basato su di uno sviluppo che non abdicava al corretto rapporto con l'ambiente. e sulle relazioni pacifiche fatte di tolleranza, scambi e compromessi con le comunità vicine. Al femminile sibillino era demandata sia la memorizzazione e la trasmissione dei saperi e delle esperienze pregresse e sia la previsione intelligente del loro naturale evolversi e proiettarsi nel futuro della comunità. Il potere sibillino delle signore del tempo, delle tessitrici del passato, del presente e del futuro delle arcaiche e sapienti profetesse italico-sibilline non scaturiva da doni soprannaturali o dalla possessione di una fantomatica divinità bensì dall'osservazione oggettiva e dalla sperimentazione ciclica nel proprio corpo o microcosmo di quei fenomeni creativi legati alle molteplici manifestazioni della vita nella natura e nel cosmo. Un potere forse, oltre che incompreso, troppo invidiato, giacché inespropriabile, ma la cui codificazione... Se i libri Sibillini, ancora prima la cleromanzia, ne costituiscono gli storici esempi. Avviò un processo di adattamento alle nuove esigenze delle nascenti società patriarcali che... Orfane in natura di una, materia, eh, di una materna genia, pensarono bene di sfruttare tutti i vantaggi confinando il potere sibillino nel magico e nell'indeterminato, togliendogli eh, significati sociali e rendendolo una specie di rituale oracolare buono a tutti gli usi. Infatti, durante le vittorie di Annibale, attribuirono alle Sibille l'introduzione a Roma del culto della magna mater, frigia, mediterranea. da emetre e cimbele per deformare la nostra immagine e confinarla nel ruolo esclusivamente riproduttivo complementare alla figura del maschio guerriero ad esempio nel 69 a.C. Svetonio riferisce che Vitellio celebrò una sacra veglia sui giochi dell'Appennino e, e nel 270 Trebellio Polione in Scriptores Historia Auguste Scrive che Claudio II il Gotico consultò in quell'anno l'oracolo appenninico. Mi fa piacere riconoscerti nel nostro ruolo tra, tran. transtorico atemporale e di Sibille ecco perché l'eco del nostro arcaico potere è riscontrabile solo nell'ignaggio sibillino tanto più se per sibillino si vuole intendere il linguaggio universale della natura ma forse tu sorella a un certo punto devi aver preferito che ti coptassero nella letteratura colta lasciando nella leggenda le tue origini pur di non prostituire il tuo sito oracolare fregleo del quale hai fatto perdere ogni traccia rifugiandoti nell'impervio e montano sito appenninico, immune da bradissismi tellurici, più coriaceo, idoneo alla naturale fisiologica metabolizzazione dei repentini sconvolgimenti epocali e ti comprendo se, giustamente, rivendichi oggi la tua autoctonia italica e il tuo affrancamento dalla dipendenza pollinea, mentre per me le cose sono andate diversamente. Sì. È vero, intanto fino al 443 a.C. Roma non ebbe templi dedicati ad Apollo, solo in seguito fu introdotto non come dio della divinazione, ma dei ruscelli. Gli uomini non hanno ancora studiato e capito fino in fondo la relazione che c'è tra il magnetismo terrestre, o energia che fluisce nelle profondità, e rifluisce in superficie dall'utero della natura madre, simboleggiato dalla caverna o luogo sotterraneo. È l'ispirazione. Perché ancora oggi non c'è volontà fra scienziati e studiosi di integrarsi in una collaborazione interdisciplinare? ma continuando a pescare nella mia memoria sibillina, da quando ti ho ascoltata insieme alla Tiburtina a braccia aperte nel mio sotterraneo regno, nel mio antro appenninico hai potuto, da dietro le quinte, con lei assistere al macabro spettacolo di violenze e oltraggi perpetrati a nostro danno, anche se anco, a onor del vero, mentre le vostre effigi coptate rivestite di sontuose vesti e di appartenente gloria troneggiavano nei monumentali templi della superbia umana. Io, umile e stracciona, ero messa alla gogna. Listen, I knew all the time en ti Andiamo in diretta a Radio 87.9 87.9 FM, il pezzo che avete sentito era Only Us di Peter Gabriel. Ma per la cronaca, cosa ne pensi del nostro sovrapporci attraverso i secoli? Già dai tempi lontani la gente semplice dei Sibillini, a differenza di tutti i dotti greci e romani, aveva intuito che l'archetipo della Sibilla Natura quale principio mercuriale ermafrodito atto alla creazione di ogni forma e come il mercurio fra i metalli riflettente, sfuggente benefica e curativa consiste, eh, consistente e aerea si poteva tipi tipicizzare e individuare nelle sue tre sorelle la dama nera la terra cioè la dama bianca dell'acqua e la dama rossa del fuoco entrate a far parte delle leggende locali col passare del tempo avendo sempre più colto il suo potere moltiplicativo hanno incominciato a riconoscerla in numerose immagini femminili e soprattutto in quelle che per milioni di ragioni non si sono mai lasciate spezzare e che piegandosi tutt'al più come canne al vento o celandosi sotto mentite spoglie sono riuscita a sfuggire alla prepotenza, all'arroganza e alla boria dei vari ingranaggi del potere e noi cara Carissima sorella, con le nostre storie siamo, senza falsa modestia un illustre esempio di sopravvivenza solidale e cosciente coniugata al femminile Infatti il nostro è stato un grande mito popolare proprio per i valori femminili di pace, collaborazione e rinnovamento che ci sono costati lo l'ostracismo del potere costituito o l'imbrigliamento in griglie mistificate. Come non pensare quindi che proprio la nostra cultura sibillina, sommersa ma vitale, i nostri valori umani autentici, grazie a donne e uomini che non hanno mai abdicato alla loro creatività paziente e intelligente nel tessere e ritessere i fili della vita e del quotidiano lacerati dai traumi subiti, abbia assicurato a tutti, meritevoli e non, la continuità della sopravvivenza e della convivenza. Ma cosa dire oggi alla gente? Come dare nuovamente fiducia in un mondo ancora sconvolto da guerre da interessi egoistici? Qual è il messaggio delle sibille moderne? Dire serve a ben poco. E si rischia di far confondere il nostro oracolare potere di fate dal latino uh, forfaris, parlare raccontare con le elucubrazioni apocalittiche dei nuovi profeti pseudoscientifici che presuntuosamente credono, credono di prevedere in laboratorio l'imprevedibilità della natura, dei fenomeni, della sua intrinseca e inimitabile facoltà di autorigenerarsi. Forse è in una consapevolezza del miracolo epifanico della vita che la natura quotidianamente scandisce col suo ritmo armonico e incessante che bisogna riporre fiducia. Forse il compito di noi Sibille oggi più di ieri è quello di stimolare tutte le donne... specie quelle delle nuove generazioni, a riconoscere in sé quei valori sibillini sepolti sotto cubiti e cubiti di sovrastrutture, nonché quello di condurre gli uomini alla conoscenza che solo nel rispetto di quei valori di vita possono riconoscersi eroi vittoriosi sulla cultura della morte. Certo useremo ogni mezzo, a noi sibille non dispiace La tecnologia più avanzata, il cellulare, il videotelefono, il computer, la comunicazione via rete, le reti e le tele. Siamo esperte e collaudate tessitrici e potremo inventare un metodo tele, telematico che rimpiazzi le sortes e diffonda in tempo reale l'amore per la vita, anche nei siti guerrafondai. Che bella idea! <ride> o addirittura potremmo trasformare le antiche sortes in astronavi e farle viaggiare nell'universo con un messaggio di pace senza confini o digitare infiniti sms per ricordare alle donne il loro valore e agli uomini la loro rettitudine e perché no? Mi garba proprio questa nuova immagine di sibille tecnologiche e non contrasta affatto col nostro ruolo millenario di antesignane della comunicazione, né con la nostra capacità di custodire, selezionare e diffondere in ogni epoca solo ciò che è stato, in ogni manifestazione umana, il miglior bene per tutti. Inoltre questo nostro nuovo ruolo ci consente di porgerci nei confronti delle giovani generazioni impastate di tecnologia attraverso un linguaggio a loro più congeniale e nella condivisione di esperienze che fanno parte del loro vissuto quotidiano Quante ragazze potrebbero scoprirsi Sibille e quanti ragazzi potrebbero sviluppare la capacità di riconoscere nelle nonne, nelle mamme, nelle sorelle Nelle fidanzate, e un domani, nelle mogli e nelle figlie, i valori sibillini e imparare facendoli propri a rispettarli e diffonderli. Ah, cara Cumana, quante utopie da noi nutrite nel corso dei millenni sono oggi realtà? così la speranza in un ritorno più allargato a una società sibillina, tollerante e pacifica senza steccati e senza confini e che sappia attraversare la cultura della diversità, riconoscere i valori comuni e contemporaneamente recuperare e rispettare le individualità originarie dei singoli e di tutti i popoli. È una speranza che oggi può apparire utopica ma che potrebbe modellare realizzandosi la civiltà del domani. Lo so sei la solita ottimista e al contrario di Cassandra italicamente vedi il bicchiere sempre mezzo pieno i giovani fin da bambini sono affidati alle istituzioni scolastiche, alle parrocchie e noi con quelle come la storia insegna abbiamo poco da spartire non è detto Manchi di fiducia nella nostra capacità di saper valorizzare quanto c'è di buono, così come nella tecnologia, anche a livello istituzionale, e non saremo coerenti a noi stesse se discriminassimo il sistema nella sua globalità. Tanti educatori, religiosi o laici meritano rispetto verso il loro impegno professionale e sociale ed è grazie ai loro sforzi che una minoranza pe persa nel tunnel dell'autolesionismo è controbilanciata da una maggioranza di gioventù sana e attivamente tesa alla costruzione del proprio profilo. Ad esempio, mentre tu girovagavi nei musei e negli archivi, io mi sono un po' guardata intorno. se sì. Ti vedo proprio nelle parrocchie tra il diavolo e l'acqua santa. Scherzi a parte, sorellina, una cosa mi ha colpito. Un comune ritrovato interesse verso la natura e il suo misterioso linguaggio e non solo da parte di ambientalisti salottieri Scienziati, accademici, insegnanti, giovani genitori e gente comune anche, soprattutto le scienze all'avanguardia, più aperte a una collaborazione interdisciplinare, iniziano ad osservare e studiare i fenomeni naturali con meno dogmatismo scientifico e maggior umiltà, guardando la materia unica, cui è formato tutto l'universo. Non più un modo dualistico. Sì, sì. O, come un rifiuto inerte dello spirito superiore astratto, ma piuttosto come un unico principio vitale intelligente, dinamico nella sua progettualità e interconnesso nelle sue modalità di manifestazione a una rete infinita di possibilità. Non mi dire che stanno arrivando a considerare l'esistenza della rete della vita, no, perché vorrebbe dire che prima o poi arrivano a noi. alla tela delle sibille e alla grande tessitrice che nel suo e nel tuo antro appenninico fa la trama e l'ordito a un telaio di raggi di sole non esageriamo dovranno prima passare al vaio di noi tre sorelle e se fallissero o deviassero sui nostri cadaveri però mi è parso che si sì, siano messi su Su una più giusta dirittura e forse andrebbero aiutati con un progetto sibillino di ecoalfabetizzazione al misterioso linguaggio della natura Un programma che ho già iniziato a sperimentare nelle mie terre E hai iniziato a sperimentare? Un programma senza prima parlarmene? Come facevo a parlartene se sono mesi che va in giro per il mondo e se non venivo a cercarti chissà in quale altro archivio ti saresti cacciata? Ma allora parlamene adesso Se è fatto tardi E sarebbe un discorso troppo lungo Oltretutto dobbiamo rientrare nel nostro rifugio Sibillino Albunia si av ci avrà date per disperse E sai quante lacrime starà pi piangendo E anche nevicando Fra smottamenti e minacce di valanghe Ma non è Sibillino da parte tua Lasciare me e questi amici nella curiosità Parola di Sibilla, lo farò la prossima volta, sempre se una mia visita sarà gradita. Le jour soleil est déjà trop tard, endormi du matin au soir. E allora ringraziamo Elena e Daniela per questa lettura. In realtà, la lettura. Potrebbe proseguire, ma il nostro tempo è finito, perché quante pagine sono? 17? Eh? Sì. Eh, quindi... <ride> ma eh, speriamo che insomma quello che avete ascoltato vi incuriosisca, perlomeno, è, mh, perché questa cultura... pre-cristiana, insomma, è stata molto importante nel, nell'Italia nell'Italia antica. Daniela vuole aggiungere qualcosa? Sì, vorrei dire che questo testo eh, mi è stato regalato da Luciana Perkovic. Le autrici eh, sono due storiche. Ehm, e vi manderò il testo integrale con i nomi delle, delle scrittrici perché lo presentarono in un convegno a Napoli nel 2007 ecco io suggerirei per renderlo proprio più ampio che voi lo mandate a Davide così lo pubblica sulla pagina Entropia Massima e chiunque può accedere e approfondire sarà fatto, parola di Sibilla <ride> bene, allora la pagina la trovate cliccando sul sito ondarossa.info andando su Palinsesto e palinsesto scegliete la trasmissione entropia massima e lì trovate e tutte le trasmissioni fatte fino adesso che potete anche comodamente scaricare sul vostro computer questo è tutto grazie ancora alle nostre sibille cumana e sibillina e l'appuntamento con entropia massima è come sempre lunedì lunedì prossimo alle ore 20 e 15